1964 är året då världen skakas av raskravaller i USA. Och Sverige av en katastrofal flygolycka i Engelholm. Världens ledande diktator Nikita Krustjov från Sovjet gästar Sverige. Samma år som Stig Wennerström som spionerat för Sovjets räkning får sin dom. Sverige tar kanotguld i sommar-OS. Och skid- och skridskoguld i vinter-OS. Och vem får Nobelpriset i litteratur? Jo, den franska författaren och filosofen Jean-Paul Sartre. Men han vägrar ta emot det.